Залишилось кілька речей взяти на кухні, якось обійшовши пильний погляд родини і молодшого брата, який усім цікавиться. «Привіте», – сказала вона, швидко спускаючись сходами. «Просто помилась, бо зараз, виходжу, ще й бігала сьогодні». Брехня вилетіла занадто швидко, треба було сповільнитися, не забувати дихати. Мама повернула голову з-за спинки дивану, глянула на неї. «Я думала, ти йдеш до Раві на вечерю і лишаєшся там». «На ночівлю», – додав голос Йошуа, хоча Піп його не бачила за диваном. «Плани змінилися», – сказала вона, знизавши плечима, «Раві треба було до двоюрідного брата, тож я піду до кари». «Мене про ночівлю ніхто не питав», – додав тато. Мама Піп прищурилася, вдивляючись у її обличчя. «Чи бачить вона, чи розуміє, що ховається під макіяжем?» Чи щось змінилося у погляді Піп У тому віддаленому Змученому виразі Вона пішла з дому ще мамина дівчинка А повернулась вже людиною Яка знає, що таке померти Насильницькою смертю Перейти ту межу і якось повернутися І не тільки це Тепер вона ще й убивця Чи змінило це щось у маминих очах У її власних Змінило її саму Ви не посварилися Спитала мама Що? Здивувалася Піп Я й Раві ні, все гаразд. Вона намагалася зобразити легковажність, відмахнутися. Як же вона хотіла, щоб усе було так буденно і спокійно, як сварка з хлопцем. Я тільки візьму перекусити і піду. Гаразд, Люба. Мама сказала це так, ніби не вірила їй. Але це було навіть добре, якщо мама вирішить, що вони з Раві посварилися чудово. Краще так, ніж правда. Що Піп вбила серійного вбивцю, і зараз іде підставити гвальтівника за цей злочин. На кухні Піп відкрила велику шухляду на острові. Там мама тримала фольгу, пергамент і пакети для сендвічів, вона взяла чотири зіп-пакети і два великі пакети для заморозки. Поклала зверху на рюкзак. З ящичка для дрібниць з іншого боку кухні дістала запальничку для свічок і теж поклала в рюкзак. І нарешті останній пункт зі списку, хоча це було не річчя, а радше проблема, яку треба вирішити. Піп думала, що вже придумала б щось, але ідей не було. Родина Гастінгсів встановила по дві камери біля свого входу після того, як Піп розмалювала їхній будинок кілька місяців тому, після вироку. Треба було щось придумати з цими камерами, але що? Піп відчинила двері у гараж. Там було прохолодно, навіть приємно після адреналіну. Окинула поглядом кімнату, Батьківські велосипеди, татовий ящик з інструментами, дзеркальну тумбу, яку мама все обіцяла пристроїти. Чим можна вивести з ладу ті камери? Погляд зупинився на ящику з інструментами. Вона підійшла, відкрила кришку, зверху лежав невеликий молоток. Можна було б підкрастися і розбити камери, але це буде шумно, може насторожити Макса всередині. Або кусачки, якщо дроти не заховані але хотілося чогось менш радикального, що краще вписувалося б у задум. Погляд зачепився за щось інше, на полиці над ящиком, на рівні очей. Воно ніби дивилося на неї, як це буває з неживими речами. У Піп перехопило подих, і вона зітхнула. Це було ідеально, майже повний рулон сірого скотчу, саме те, що треба. Чортів скотче! Пробурмотіла Піп, схопила його і кинула у рюкзак. Вона вийшла з гаража і застигла у дверях. Тато був на кухні, наполовину у холодильнику, щось шукав серед залишків їжі і спостерігав за нею. «Що ти там робиш?» – спитав він, з моршки перехрестили лоб. «Оє!» – шукала свої сині конверси, швидко придумала Піпа. «А ти що там робиш? Вони в стійці біля дверей?» – кивнув він у бік коридору. «Я просто дістаю мамі келих вина, а вино під тарілкою з куркою, Пройшла повзе, піднімаючи рюкзак на плече. «Так, доведеться героїчно доїсти курку», – відповів він. «О котрій ти будеш вдома?» «Десь о пів на дванадцяту», – сказала Піпе, прощаючись з мамою і Джошем. Мама нагадала їй не затримуватися, бо зранку їдуть у Леголенд, а Джош радісно підскочив. Піп пообіцяла, що не буде пізно, і ця звичайна сцена боляче вдарила по ній, аж подих перехопило». Так важко було навіть дивитись на свою родину. Чи зможе вона колись ще бути частиною такого життя після всього? Нормальності вона прагнула, заради неї все це і було, але чи вже назавжди втратила її? Точно втратить, якщо її посадять за вбивство Джейсона. Піп зачинила за собою вхідні двері і видихнула. Не час для цих питань, треба зосередитися. За десять миль лежить тіло, і вона змагається з часом. Було вже 20 годин 27 хвилин, вона і так відставала від графіка. Піп відімкнула машину і сіла всередину, поклала рюкзак на пасажирське сидіння, повернула ключ у замку запалювання і поїхала, нога тремтіла на педалі. Перший етап позаду, далі наступний.